ومعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا مصليا امنا من كل داء وحفظا لاتمام يا لا ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت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 ديننا وبالقران اماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي ورسولا ان دعى الله تعالى اقول بعض بسم الله الرحمن الرحيم مخطب لهما جراح الذل من الرحمه صدق الله العظيم në bazën e temave në realitet në bazën e bisedave që kemi bo njavë dhe kaluara në gjithë njavë edhe më herët rast ative fjallëve do cilët edhe biseda e sotit insha Allah duke e lund Allahu që prekësaj na edhe ata që ka kanë vdekë se vaktke para se gjithë është o zotë dhe i neve në bazën e gjumazë ka bulë bëne edhe prej muslimanëve mbarë mbotës të cilës pisa dherim këtë moment gjithëma e kanë falë veç në mazire gjumaz gjithëma fritin me e falë edhe pjatimish ka e kanë falë edhe pjatimish ka se kanë falë o zëtë kabulë bërë kjo tema jo nashka do të të zhvillojmë përbad për i djip jesve na për të parën të të tholim gjithëta e parë të dhijat janë shtime janë tëfutuna mëni ayetën suratë kërëni kërimë Allah i Jalla Jalalë më katonëm Wa lehina mëbë e shiddheu ale këffar u hëbëa u, -u bëjnehu besim tëarë muslimanat janë të fuqishëm janë të ashëpër të rimë nuk i drejë më të sinë prej atime shka nuk janë musliman prej janë mickëmet islami Në me zveti, për njoni qëtërin janë shumë të budë, për njoni qëtërin janë shumë modestë, Ruhamau, Bejnau. Në e sot të folin për pjesën e bitë i ajeti, si muslimanët janë të budë për njoni qëtërin, e si janë të ashë për edhe trima, për ato shkës janë muslimanë, për anëmiqët e islami, të të folin dhe të armonë, insha Allah. من قرآن الكريم زوت جل جلاله المنير إمبراتي المنير أرنوس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد واخفت لهما جناح الظل من الرحمة مسلمان عطيبة جتكن بسو ومات التن بسمتار جيخ منت يفقوش قرائد الرحمته ده الظطي فراتيبة فراتيب جيش يبوت شم Asni herë Ndaj muslimanëve muslishe i ser Asni herë Ndaj muslimanëve muslishe i ashtër Asni herë Ndaj muslimanëve muslishe Njeri me veti Prejtë prej cilëve muslimanët i kip Po gjithë mund të ishe Aq kalbun Aq zemër mi e sache Zemër ajote që të shkak Që të shkak Tërheqës për zemër atë muslimanëve Wa khfit lehu ma Gjenaha dhullimin e rahma. Kjetë të umet i jo të pikaon e ajo të prezente, kush vutsia, ursia, edhe modestia, plitet për modestia në konkretë këta jetë. Na i dhujmë kësa i në gjuhën e kursihës gjamiës, të wadohë, me e majtë katunarqë, me e majtë vetën përshë, para muslimanve. Nasë një rastë, para ative shka s'janë musliman. Nasë një rastë, para ative shka janë anëmikës t'Islamit. E kondër ta, fundohën lavni e kundur ta përndohë. Realiteti po bohë pëmbrishët. Muslimanët sotë konkret, janë të asport, janë shumë kategorik, janë shumë jokë disiplinus, janë shumë jokë disiplinu, ndaj kuj, ndaj vërbetës, ndaj njerëzime shkajan si ato, ndaj njerëzime shkajan të njëjtin bimë, ndaj muslimanëve. Por shembol, e vrat njonën njonën prajnëve, e në kim musliman, e vaj muslimanë ëu rrejnë, rrejnë në prej neve, edhe kî musliman, edhe aj musliman. Etë i kalon njëni kufinin e vet, te çetri, edhe aj musliman, edhe kî musliman. Para fund furrit, edhe aj i një jua flet, edhe kî i një jua flet. Kur vën koha me i bordor këto filzi dopta, për mesveti e shumë sevap i madh te jerr me bordor, kur vënë Jakob afaren në natë sheshe, në do dhe të sheshe pak gjindëmi, po se gjindëme gjindëveve pakit, edhe gjindëmi të putë, gjindëmi të putë, jo ashtëto, që shë korkonë Allah u që në legjeleru, e njo prej butësive, që venit nuk e ka me gjindë të putë, ash edhe lujtja e rolit, mos organizimit, mesin e muslimanve me zveti. Por sheshet qera, ku duhet me qenë shesh, asë një prej neve, fëllim barim 1 miljar, e 500 miljarë musliman, organiz, nivelli organizimit ash 0, Apo nëmë zero A nëmë zëvet i zërë Organizu heqë Matë madhen të lashe Matë madhen problem Matë madhen konflikt Në desë një një prejnë neven Mesin e fëshatit vet Mesin e shëshinit vet Mesin e popullit vet Edhe grejnë gjishtin Me i dalë zët vet Ati problemi Me i njëse dhe me bitis Realitet që ka bo Kur që asë ka njëse Së ka bitis A fundos Në grob mu më shumë zërësh Apo ashtë themen E pa mundëm bedar Si gjona Allahu që قالوا طلعتكك رسول الله قال هون يا محمد اولى تيكم طول مصر كم جمسوس انما بعثت معلمة اولى يا بتومسوس انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق قالوا يا بتوم اولى نادر ريسبكت نيرزيس فون ميضون ما يانو كلمين فلسيه ونيرزور فتشا كاتوزوتي قالوا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا قلنا الله تعطون قران الكريم كاين شهمولين مقماض فزرتوليم وستوتشار كلين جوينيت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كدود يوم جنداسك عطانا كاين شهمول كدود يوم جندبوت عطانا كاين شهمول سادود مجندياتا عطانا كاين شهمول شش موسيل مجيت عطانا كاين شهمول që shmosell me mikun, ata e kini shembul, që shmosell me anë mikun, ata e kini shembul, përshka kse, a i kishte ku i shi, da ato gjimë të mirë, u dash keme të regu të bituri, s'kish kush me rejtë në biten, kur kishte njerë shka i kisht ku i shi musliman, pat në regula që shmogjet me to, kishte ku i shi shka i kisht jehud, pat në regula që shmogjet me to, e të do kuj ki person, ki Muhammed Mustafa sallallahu alaihe sallam, me statutin e Allah prej po që i dullet prej këti kalibri po që i dullet prej këti o këfiri da dhini se ka kundra të huja nuk ju minë për ka me të aman ato ju sëllit që si gjonash ka pobojnë nësët ato ju sëllit që si gjonash ka pobojnë nësët ka një politiqari man frances salaza, që tashma nuk kanë politik se dhja ka vdekas ka vdek ishalla po a i ka thonë me një mledhje në fransë me një kongresë kur ishte fjalla Uj duhet bota krishtere me jutut ma shumë Kushe meriton krishtere me jutut A i tha kështu Unë nuk i tut në armatës kuqë Zate që armatës kuqë u, u, u, u, u së arritu tëne U së barë edhe shka u bo Ma i së pra mi u tha Qopë të në manë Shka tjetë në dilë Sëtë edhe s'ka uj Sëtë do kundo që të dogo së në sheport Së amële ka nga komunizmi Ishte sistem në dilë Pa fije uje e mante vetë vetën pa fie t'linje e mandeve vetën, ajo shka ma pa fie t'linje e mandeve vetën, ajo shka ma pa t'linje edhe pa uj, ajo thoa shpejt, që u kry, por qatë prafë, kënjeri pa a pas drejta kure ka folke t'vjotë. Bashkimit sovjetik, ta s'ja kam smatrem sinin heqë, njeri meqë të të të të të të, suj meqë, a, a duhet me a pranumë mënqërinë që ti? Duhet këta ka folke që 25 vetë këtë t'vjotë. Para 25 vetëve ka thonë, për 7 minuta jam e gatshme shka ka ushtar me ketë njëtën hava me nërejtë. Nësë ma tërejmë fininit, shumë njëri meqëm. Ja pranu. Po masi ketë ja kini pranu, duke me pranu me këtë qëtërën ma shka ka thonë. A i thotë në qatë kongrese, unë vetëm një njerit në bot i të utë në hu. Vetëm një njerit, një personit i të utë në bot. Momentalisht ka ta nevratianve e krishterë më sototni, se sa gjatë, momentalisht në këtë moment, nështë keni frikë, se sa gjopë. A thonë, po që i lindë, unë e kam frikë shumë. Kë thonë, kush do tjetë atë uki? Kë thonë, këtë do tjetë ajë muslimat, i cili, përqarjen, ashtë qa që i gatshëm, përqarjen shka kanë muslimat me të veti, në i qep neve në borën tonë, e e kësan mërveshën, e kësan bashkimit të muslimat. Veshtë që sajë të ushtë. Sitë muje dhe nj për qarjen shkajan, kemi bërë në në shpijen e vetë, e qep nuk borrim to. Qatë herë, keni frikë. Se muslimant, muslimant e bashku, muslimant një palmen, muslimant të cilët sirën edhe mlidhen të bërë në rafë një pjallët, ato nuk janë të rezikshëm, po ato janë qatë marë, se më njëherë kujton bota, a, kanë a keqë, mu bashku muslimant, se për në shkabu bajken, ato sitë bashku në morin të unjon në apërkomë. Kështu janë të spjegu krishterët, neve muslimanëve me në ati nglu në tru edhe neve me zveti se muslimanë të bubaj ka bubashku. Jo, se njëri, ka atë kuptim ki njëri, që ka tonë, edhe ashe vërtet se muslimanët si të bashkuon me një falmen kej, nuk janë motë rëzikshme ato, po janë qashtë mirë, janë qashtë mregurë, janë qashtë drejtë edhe asë ndërshëm sa që edhe bëta krishterë edhe ajo budiste edhe e qetra edhe e qipute i jipët rasti me avtregu antarbet me mund me avbot mund me me një vërtetën të kushkana e ta me e pranuj njërës pislom këta krishtere sën e durojn këta krysha, kisha krishtere sën e banë këtë pun e mu për atë shkak pra e ka angazhu kisha krishtere kisha krishtere këtë bur me thonë këtë kongres në Paris që njerëzit ta kenë me dje se frik kemi vetëm prejni rastit muslimanët si të mundë dhëtë një burë kreative, për qarjen të të tëllën, jaf kemi sjel, jaf kemi shtim, ta qesim ka na. Inshallah kjo ndodhë, inshallah me izin e Allah, këta Allah e gjëllë e gjëllë, në në një mund me realizu, se meqë, që adërë më të modhe, meqë më të modhe për mbrojtje, se bashkimin kompakt, bashkimin komplet, që tërë skamo, që tërë skamo, ja, ja, haqë pështim, ja asë gjohë qëtët po për atë shkak janë disa faktor të cilët në besintarët duhet me i përcel e ato faktor me ndikun në bashkimin ton ato faktor janë faktor në ndikus në bashkimin ton po që si përcelën qëtra vlazni i ka me met artificial kej qëtra ka me met ka me ngell vetëm dëshir a sa dëshiran këtë bot ka ngell dëshira janë të fanumër ta janë pakufizumër janë pakufi Kush parshem? Flegëshira veç ngelin dëshir, kush jam? Njëni prej neve sot, kur ka porcan për skaj blloq i dërgjavas. Sot kështu. Ah, çu, tu takoj apo mi or muko. Blloqi i dërgjavas katëlove tek jam në meje. Vënd në mullinit për skaj. Dibër e çete mot mot. Sot kështu mukon takë shfarfni. A po ai blloqi i dërgjavas ka aktivitë në er? Kur kangël dëshir. Kangël dëshir. Ka kalu njoni përskajt një shpijës, një begit malë, e ka pa hakarat. Saraj në atit rrathu me murë, loj, loj, baxëllëkin ta të eru i drojtarët, ta kemë mëkon një saraj si ta me këzogit, tu, tu i në tiron. Ta kështë ka ngejlë dëshirë, ka ngejlë dëshirë për gjithë murë. Njoni shka a rritë di metre i marë, Allah i dhe le zhelelu u kadash, di metre me rritë një burë, e katër metre me rritë një burë, që a tonë më konë edhe një 4 metre tishtë në konë me ma i marë, dëshirë ka ngellë, ka merë për gjithë morë që a shto. Edhe pojtë musliman ka janë anëman botës, edhe nga një fjesë prej musliman dhe anëman botës këtë të, të trojët e tola. Fjalla e jonë për bashkim, dheri tashën këtë moment ka ngellë dëshirë. Ajo si të vazhdojë që shto me që si menë që shemi të shku, prapë dëshirë dhe të dëshir ngellë ngëngëlet dëshirë për shkak se faktorët të cilët ndikojnë për bashkimin e popullit kurkosta aty për cit. Nuk paraq dot ngëlet dëshirë. Njerëzit pothuajse hajde të bashkohemi se ska pa bashkim. Veprat ku i gojnë për çartë. Fjon po i volim për me u bashku, ama vepra ku i gojnë ska të përçani, është ka të bashkuin. U tun burrat e i pajtun në 1960 një mi gjaqe prej një mi gjaqeve dulë në shesh se dhëtë mi gjaqe familjeve të mshelun e në popull nuk e pa në pasë vazhdu procesin shkollor pi hasmet shkull shkoll kej okay. prej i sa rrëllis e gjas dhëtë mi hektarë to popullit to nuk kanën pas punu nuk kanën pas punu Se njerëzit mshelë mrena, u qelën dirë, dullën u livruna të ara. Mas kësaj, kur me ndumë na dhe e krimë një punë shumë të modhe, i dhamë të ratëmanë, i dhamë karakteri jo reala të ajpunë, mas një mujit, për një mujit për 30 dit, me një qitetë popëla të stërën, për me hinë e vërën, u vërën 34 vetë, Kur kush nuk foli, ke të folën se ne i kemi plaguar, i kemi pajtuar 16 gjaçe. Kur kush nuk foli se 500 gjaçe deri tash janë mbopër i pajtimit të tek ne. Kur kush kët, kët përkëshbaonë, kur kush mos po foli. Do të thot, na po e bojm këçën edhe po shujt. A popull m'i bot, m'i dobët, u m'i m'i dobët i Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam kurash, kura to e bojn këçën edhe për këçën kur e vakt ku vend nuk bojnë. برثيات سكاي بوين مزاتي نوكومنغال كركوش ساتارا يومتاسي دوبات زوتي كتك بولا نو كارو نوكن ديهمون سيميريتون ديهمن زوتي گالزلالو جل لعن الذين كفروا معرجمان ريان قران الكريم بري قران الكريم تكافون لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بمعصى وكانوا يعتدون كانوا لا يغماهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون اذن زوتي بني اسرائيل Yahuditi ka mallku, ta thon jehanna por çoska, çelave. Jo për çata se. Për kur kur jo. E bajin ni një punjoni, qiert suijin. E baj ke njoni ni një dant martn popull, qiert keq suijin. Po ishin mua kjo punë 5 minutë. Po ishin mua kjo punë nuk nuk nuk nuk më intereson. Koka ta kush e xhir, çu to ishin. Koka ta kush e xhir. E çetash pomdura mezin tur vëllazni. Po e ban njërë një damë, popullë, njerëzit përtojnë, ti shka i e nëzatë. A gjë nëllë, ka kush e kshirë, ka kush me ndonë për këtë. O dhëla dhe jam i dalë. Edhe une, si person, edhe ti si qelize, këti popullë, sa e meriton ti me përmysun popullë, për ti një lipët. Sa e ash e darë me ti me kontribuë për mësë në upërqaki popullë, ti duesh me bërë atë punë, ti duesh me, kri me, me kritiku, ti duesh me bërë kjozbanë, ti duesh me nëllë me nalat përdo me rësullë Allah në kamësume hadith ka thonë me nra aminkum më në këran të ljudhajirë u bjetin ku shë ka fa për i juve së ka thonë për i kretar me t'juve ka thonë ku shë ka fa për i juve kush do kohët njoni që në fis në familje në katon në popull po ndikon në dikush kesh në të anane me dorë atë keqen në të anane me dorë ka thonë onë sur a haka zaliman au maz Ky është i shtypuri, e zlume, me e kemi ditur. Sa si të themi, të bëjmë të drejtë. Sa çajka i bën zullime, fat e bëdu mendimu, po zullum gjarin çsendemoj. Sa të xhodovi atë, sa me ndal dorën mos bëj zullum. Me ndal dorën mos bëj zullum. Këfirat, ato skafian muslimanë, i kanë vesh burrat në uniformë, pa vit, swo ju xhirë çeria për çkok. Swo ju ba huna, tomaq e ska edan. Swo ju xhirë. Suqursë Kur u ka zripki vaje aktive. Kush po bën kët prej analin dorën timen. I kanë marrë ta hakrat e born kuk, vet pa me afi çepin mundi harë ti dul mas fine do hakrat bar kunit mundi ndul. Sik jo as ajo është ka rasullullah sa do zgjeba ka pas për çellim. Çerp po e bën. Çerp po e bën. Ato shka sian ndilin ton po e bën ashtu. Ato shka sian musliman, ato po e kesh për dorën. Ato kesh për kesh për la lakmis si jemi ti u marr. Ato po e keqë përdorin, se a, metoda e keqë, ama që li mi qaj është ka akon në adhisin e përnëmerit, me janë gjithë njerën përdorin, jo me janë gjithë përdorin, po, me janë gjithë përdorin, po, nalit, ku për, për nali. shkon? Kjo punë nuk kanë regër, ti këta është ka pebam, ki di nuk e lejon. Në tëllim dhivin i e muslimat, islami sëndrishë, ku ka jenis? Apo e vojnë në këtë? Jo, polici i Shqipnijës, polici i Shqipnijës të të të të A vozim në kërë me neve në rrubë, pëthot, të kërë një kujdes, të kërë një kujdes, se të në në otën me kërë kur qarkulloni, kërë kanë më se mirë një përru. Se edhe në polisët dhe Shqipniës, në kërë atë mërën shumë nuk hipim si tja qesë me dikuj në otën, po i në alëmi pika ju a gjedëm vura shka vinë misafirë, e në kërë atë ative hezmi. Po pëse ju polisë? Po Më pishtole edhe me sapi që akë në gjatë Zlejnë kur gjo Qesin me një grosë Po zotaj me të vetën Edhe Allah i së të nëzër Që së tu aj Pe e ban të abir Aj të stu pe definër Edhe zotë i së të nëzër Këtë qesin Shqiptar Blasmi, kujdes Kujdes, së tu kemi mri, që kami bo Po ajo në Shqipni i kana shumë keq Apo e do një shembel t'ik njena këton Mitrovit së tas dhët, gjashdhët dit me rrë Ma shumë se 500 Populli ton rre ndajë, na jep natën zotnia me një ndoican se po fa natën, godnisa vale qashkuat çiklis kë. Ku kemi mri këtu? Tëta, e ku doim me skuta ne atu. Terisita e po e po humbi pa mri. Ku doim me skuta ne? Ku jemi ne atu? A ka burra atri bon televizor dëmiharë, a ka ninë radhë dëmiharë, a ka ninë ngjaza e dëmiharë, si i shin mlevëskën ta arte popullit ton, ato diturit e popullit ton, ulemat e popullit ton, no oxhallar Kërë që që i ka dalë, sotë, këtë popël me drejtu në këtë në këtë, a i kini pa që janë mlezë dhe një arë kreje për kreje, me studiu problemin e më rëndshem shka pëndohet në popël në tonë, mila guntë të të qia, a kini një dhe një arë? Une nuk kam një kurë. Jemi të bua dhe po të buomi për të punë, ama nuk do me të thonë se sifëqia dhe verës, i të që i ka mell një arë, ka lë mosë 14 hektarë, e dhe sërdo tare ka një ektar i ka që të rëkun i ka melë qëra bërëqete e me ju pikë vesh që asaj njërës po sëta bujkaj a ju ka bujkë vesh që ati njërës bërëqete në ka falë zotën i kalamot ku keve bre të kalamot ku keve bre sot të kalamot ku keve bre të kalamot po tuk ish muqë po sëta një me barë o dhëmë jam i dash o ala që atë kalamot që ati mu ka bom e rakë vë e vënda jemi të shkuqështu E thone që të rëstaj në ahit shkurë gjo Shka i dhvota dhvë Thih kriminalitetin popull Kuna qonë kjo kua njës ki popull Me shku kej Allah i gjëll e gjëll zhe aluhu Inshallah Në i banë kollaj Në kuptu që ka po folim ma i shpari Inshallah zotën e i banë kollaj A të fjallë që ka po e folim Me e morë me e shtim gjep me e përpunu pak mas Inshallah zotën e i banë në sim një ditë pjëtitve E hunjshmin të avolin E pojmë biset Këtë të dhe Nime ha se vërtet se jemi në zot. Nime ha se vërtet se kemi shtypje. A se vërtet se po sulmohemi? A se vërtet se po na vrasin? A se vërtet që na kanë shkel? A se vërtet se po na misin me simiza çka thami keq kjo aventurë? Aman nuk mujmë me pranuar vërtetën të se një ulë pinave çetrin dut me vëll. Qeta nuk mujmë me pranuar këtë herë. Nuk ka shënjë toksë për shtih shtive ndovinave çka punndollin banë njëri prej neve me të i kalu godësti ndaj janë çetë. Nuk ka shënjë يوكي نوك دو مافان ثون ندايتي او الله يا يب... يا اسبردو اتلوبو نوكيو نو كيكو هادو قم تي رسول الله عليه الصلاه والسلام ملي حديث كان قواضعه حتى لا يسخر احد على احد بل نتبود نياني جبريد ديركو دير سامو بوط دير صار نوك ندول كورشياني في يووت جاتري تي لافدرو دير ناتراف بالوت بوت ولا يبغي احد على احد Asë njëri për juve mësë të ta i kalohë e po kupinin dhe janë i qëtërit. Minë melë, mësë u livdo me pasu një. Walë e gjekë ka fërën për nga meri. Asë me ka rritë, asë pozita mësë jetë shkak me ju levdru janë i qëtërit. Walë e ardë, asë ndërin, familialë, mësë të i kalohë kur asë në herën. Wa men faale hadhihi, sa ka të sakatë të të edohë, a i që këto puni i banë, a i ka hu për të sië, a i ka hu për sië në morë a i në popullin të nuk e meritan me tu, nuk e konsiderojnë prejometit Muhammed Bëtapar sallallahu alaihu sallam. A këto gjana, bondore, vlavi e jëzë bërën të datë dore në pasurin e vlavi shqiptarë. Lavi i jënë për e nga e pushë kënë vlavi në vaj shqiptarë. Posojnë fe e ndurë me lëtë, se fe e përna li ke marë. E këta për po e vojnë në mund kumbit pra, e kombi ku pra kumbi ku përna qoj ka pra vetë pa fe. Kumbi vetë pa fe e përna qoj ka me 1035 vetë me në qitet një që një banorë për 30 vetë, që a gjë për a që e ka dhe që vetë papinë. Që kombin e patën në Shqipni, patinë 50 vetë, që ta është me të mëra me shkarri edhi, jo më shkarri edhi për 50 vetë për i këtaj. Gjëdo një orë një vrasje. Në patën thonë pi për jashtë ta me antenat e, e, aerore, me valë Allah është gjëllë e gjëllë hu për në përqilë vahin a vikët, sa jetë morația aral eteriku pas ka shku civilizimi i larg te mer hoxha te riku pas ka shku deri ku pas ka shku larg neve te fajer kur naunshin guiza edhe nato ishin dëgjonin nga te hapi o zallar sekah os per mior dunjo e fajsh milah bismillah rahman rahim tmsum na ngratit me nguj gjithmon tmsum na ngratit gjithmon me qeshje ska po thon qe edukum shum per me nguj fjalen e uj e na pritem ska po del na tan Shqipni s'ka më problem Për dhëdhë vetë kanë kalu Teri qaqë larkë ka shkuaj botën Veç tim një punë ka meqti A ti që katë lirot feja Në shahadet Esh edu en la ilaha illallah O esh edu en në Muhammeden abduhu vërësullu Edhe ugrimo A ti vetë shahadeti mungën Se qera të moja në bokejt të mërë A ti interesant Klop njërës që ta shahadetin përëthojnë Qera të punës janë atë një heqë Shadeti ukshin shibni, ashhedu an la ilaha illallah wa ashhedu an muhammad al abduhu rasullu ama qera s'kamo kur gjo neshaj shadet kahili herenev kushti shadeti shka do përmar do në marë, kum u fal shadeti shka do përmar do meruit unën dërin tër ahururën, jau shadeti shka do përmar do unë nësme zërën pasunien tër do ajo nëllë, ajo dërë, ajo harë, ajo tërë me mejtë pagare, nuk duhet me shku si pas islamit për vera në mëllë. Nuk duhet si pas regullit ton me pas hojë kërkon. Nuk duhet si pas regullit ton polak bëstani. Nuk duhet si pas regullave ton polak vneshti. Nuk duhet si pas regullave ton polak katuni. Nuk duhet si pas regullave islamit me pas polisë për gjare. Nuk duhet se polisët seftën islam, kështë i ka vendurë, hapsanët seftën islam, E kanë dhënë as duveru dyallahu teala anu por shkak se këto ne aty do patëndash mosgat shumë mosgat mloj ato shka doin mosgat mloj edhe pasunien e ujit se kanë dalë e morin ato kjo tani islam as dumeri i ka çel aftollat athere edhe ka edhe ka, ka burgos njerëz pamalkone pa pe pengaritues kisht aftoll gora pa pengaritor nuk kisht polic gora pa pengaritor nuk kishte gardhe gora pa pengaritor edhe tasni mubaqit nuk kishte hoy nuk kishte kisht mur Në kërën e përëmariton edhe të musliman vendarëshën, nuk ka pas arë që s'ka gozuës në përshadalia me e melë përkujësia. Nuk ka pas arë alizarësi edhe i vakcinsë edhe i kumanovësi e qetri e qetri më e ranë tëri ku janë musliman sënë për e melë e valatë nuk pëllonë. E mirë, pra, ti sënë për e melë arën së nuk pëllonë, e tuk, kukjarës, të ku këjarës, ti shka këjarë, të këjarësën. Erais cá tão bem a orar com a Fajumot, erais cá tão bem elti aqui, erais cá na Fajumot. Não me queites que estás a podes-me falar tu. Não me quepas o que é que me, como podes-me escutar? Allah no Corão Al-Karim, sura At-Baqara, no صحیfa ne diz cá faru, bismillahir rahmanir rahim, yukhadi'un Allah walladhina amanu wama yakhda'un illa anfusahum wa ma yashurun. Pastor, podes-me mastru Allahu Jalla Jalalu, e daí já lhe jete u dojnë me ma shru Allahum gjelle gjelalu edhe njoni qetri u ma ja këdawune illa në futërëm së ne ma shrujnë asë Allahum asë njani qetri në kafon kërani kërimi me që vëtë vëtër illa në futërëm u ma e shurun a ma të sënë të e këptojnë shkajnë të bo sënë të e këptojnë shkajnë të bo në islam në katunin kejtë muslimat kejtë niko kejtë niku kejtë nifis njoni e ka në rej Allah e ka shte e melë për lanorën Ama s'pëllon me melë Këra këshira gjemë në të fletat e ati Si gjillit a gjemë ka dalë për një mesë për lishin Nuk ka dalë rre Ta dalë e vërtet që për një mesër për e melë kër Me vejpër E ka provu e ka melë së në ka morë kërgjoh Qetri e ka melë që e ka në push Hemen, hemen ashka së në merë kërgjoh Lazni, obësim tam Allah e prapë për prësrisim Hadisim këtë si tjavë La jakbelu illa tajiba Allah Wa man baga Ala ahadim min el bubidina Fi ardhin Au ja e u malin Fakat Sipat e të wadoh A i shka te pron prej neve Se gjonat e tjetrit <todak> A i njeri momo tësë nukash A i njeri e ka humd A shka zoti edhe për në mele kanë porosim atështë ka zotë edhe për nëmerë e mere, kanë porosit një prej punëve e cila në dikon paktor për bashkimin tonë është njën e prej neve me, me qenë i urtë edhe i budë nda i qetëri unë e popisë që njëri shka ka kalu kufinin të kujshia me të këshia a mujta i kujshia a par drejta i treti me shku me lipë të ato me konë për bashkët jo, e pa mundë ato së bashko. bashko, në bashkohë kur së në bashkohë në asë në harë Di që Liza kushit nga të ngatë të një në bashku Njoni i kapot dam qëtri E ta në qërtën e mahal, mahal Katon, katon, popull, popull Qështu të qëkoje, a ka bashkem? Afne, a të e arë ka bashkem? E shka është parola pra Në duhet me ka në bashku Kjo ta ka vlerën Në duhet me ka në bashku Kjo është njaj Qa të qaj popull I cilë e ngrejnë parolëm Në duhet me ka në bashku E dhe pun të i banë përpërqarje A ti di ku i p i cili a ullë me blavine vetë dini, kur ka ra borë një metrë nëso, e ka hiti kush për dere me një tepsi rush të barë, hafozali, që li barë i pekëm, edhe e kanë sruë së brabezin për e harë, që të di vetë, sa ju ka arë kërë rush i shishëm, di më një kanë zonë, veç më zdalë pranë vera. Une, inshallah, për të pinë katon tërë të qeshma, shka ka mara për mi muzë, këtë me të kam i mirë. Ai këtrë e kanë vazhduka, po unë shka e kam çapterin gruvin sipër mi udhën në rrugë, këto neshta ta melli. Edhe këto e kanë bëu punjon vlet. Kto ne kanë me rrugën kanë skupuni herë, dimi ta din vet, vojit e cementrat mi vlejë telat, ja kanë nis mi ngul në sop. Edhe mi mot me pemë m'i vin shtrem, këto ja kanë nis me ki. Edhe e kanë pa pidim në ta rrugën tel, çaq kalavësh ka pehon e kanë pa edhe më marë për mështisa apit tëre kanë ngrejt sofrën ja kanë njës me velë edhe me quajgjëna pepo drumit kur ka të alvera ku mi gjef maravlo normal ku mi gjef këton ka fiqë ku mi gjef zë bura ku shku në mara këto njërë zë dhu këshin shku ka durës i ndetit ku janë këto sa pun me gjef ku me di ku kanë shku ku me puna vletit a kanë rështo ka të rësht edhe nasit polmi duhet me të jenë bashku pa bashkim nuk banë Nat për çan ban me këll. Keq me fjalë çu duhet me kon bashkun, këeq me fund për më për ça jemi siç ato ta di rushi do burra. Jemi siç ato ta di tasaj të tjit me me, me rrezba. Nuk na vlen fund këto. Derisa fjalën vepër nuk e shkrim. Derisa vetvetëm nuk ja kushtojm asaj fjalës ka po e folim, kush do kemi bëj. Kujsonu kemi bëj. E ka vërtet ni sahabi, Resulullah alayhi rasulullah, qaton ja Resulullah أعلمني شيئا إذا عملتو هو ينسعني سبيضون پر نجان سي تفنوين بان دو بيشم تاراو البوذا إي كانوا دور ترامسو سيطمات مان قطن يا محمد مصم پر نجان پر تسيلن سيطمسوش تي دو بيهم بان إي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام شكور دي فيال كي أعزل الأغى عن طريق المسلمين Ka thonë heki, bërlo këtë prej rrugës ka kalojnë muslimanë. Që, që shtu i ka thonë Rasullare sa të selam tiburri. Ka thonë heki, bërlo këtë prej rrugës ka kalojnë muslimanë. Ndash me të bo do bitë, si të dushë. Tim kyte, ka lëzom një gjo është ka ta punojnë une, edhe do bitë kemë prej asaj. Ta heki, bërlo këtë prej rrugës ka kalojnë muslimanë. Apo këtë qëtë? me të mësu një gjopra i qëta e gjurroja që kërë me falë edhe unë edhe ti parës do të lutim Allah që le gjelalu kabul me nga bojma i sprami ozë do të kabul bane apo ki qef me të mësu që ka të bajti që ka të kishe fajte e ki bërlokat prej rrugës ka kalojit muslimen e ki bërlokat prej rrugës ka kalojit muslimen ndash me të do fajte po që se bane përndrishe ona shpina e kundërtët e medalët të të برياتي بهقوم و ادون اشكاي باين لو كيمي دبي بو كيمي دا برياتي بهقوم اشكاي باين لو كيمي دبي بو كيمي و داكم كيمي سبيغون كالو من برا بو اتيكيم رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لنا من الحديث الشريف عليه الصلاه والسلام رايت رجلا يتقلب في الجنه كيف يشاء قالوا ماذا فعل ذاك الرجل يا رسول الله قال انه رفع غسلا على من على ظهر الطريق të janë të dhe lë muslimin. Ka thonë ki njëri, e pa pas në ngrejt një dejk për i një për mësë për mi udhë, këju pa pas bo zarar musliman dhe në kalim. Qatë punë e pa pas bo? E pa pa për nga meri një njëri në gjennet kër akonë miraj, po shëtit ka ajqishka qërë. Ja pas ka vënë zote i lirin e plod me shëtit, ku të kef dëshirë, këvanë shka ka punuja Rasul Allah. Ta e pa pas hek një dejk për mi ka r edhe me pak në gjennet për hika si të kemi kujtis edhe me pun të vogla në gjennet për hika me një jeti si të, si të jeti madhë zati pun të me një jetë pagun saj sa ka ngrejt një degë pa ngrejt gjatë gjennet me pitu nuk a i gara ha po më shka ka pitu ki këtë gjennet e ka pitu me një jetin e madhë ka thonë po e largoj këtë rëm prej rrugë musliman me rrugën me apqilë shka do me thonë a thu jone e kamil një pem edhe i ka nra degët nuk dhe as A i ka hip kalit, a i ka hip tenkit, a i ka hip topit, a E kur ka arhë qati prej huqumit Me ardhë anë mikun e vetë me shkel, me vujt I ka zate sinin e përremit E dhe qati a qerru Qa e mërmenja, ka në akone e dega e voglë ato e mollë Në arë, akone mollë e shumë E qka ta mërmenja, duvla vë jam i dashër, besimtar Ato soka këtë e tona, shke e në mush me ujt që mrazit e dizoje në efer Në esër një cullë të shku jë të fëshënjore, jatë Falë dhunjor te diç, vetë di ka shkollë të voshnjore, pikë ke jetën vet edhe ka vietë të shtëpij. Nëse uneti, e kemi shtuin sokak, e përlarë mrazi, unë edhe ti fle me kimiatë me fletvosh, ja ka lartna. Ato bebler fle, thull qohon me shkollë voshnjore, benjonin çataflin tjerë unësha kemi shtuin për jashtë api ative çullve, në kopën e kre, e po i thoin ship po tres bozga. Ti kjo i gandoa apo e ka thënë kraj. Ska ta mar menia. Shkata Marmenja si dëmaqim shtirë, si njëri o nërëkës në një familje muslimonë, në këtërin muslimat, që amia sani kujder, në si hadë për ditë, shkata Marmenja ditën e kë amedit për dili së të nëlargë në gëllë në gëllë, e të mëtër për tijët, në nërë të qëtësia, në në tërezit, e të i pritë të la dukë dhe në, ka të la këmaranon, e majë smarën e ankesa e ati sm të filip tike që nësokak ja keshluhu i langri e ka si krajnë ankesa e rrimtëve të ati të allon ka onë e agjunove shka ta mërmenja atu atua mune analizoj muneve ti që kjo ankesa edhe a i vaj edhe lotët e thive të ati atu në atë vagën tone së avi lën letë andashtë a muneve ti se zdojnë me, zdojnë me ditë për këtë punit ata krasoj këta këtif miut shka vajtoj eva i pikun lotet ska na sabah kush me neti sketa gallar kem të flet veta i ka ram bras vet vetem shumë ata donalds u meru unity e dojm shumë maji drejt i burr mes nga mer dalisat u slav tere di drektyamenti sika ka thon me ni hadith me ni fjal vetem i har pa law an ma'zan ala jisr min jusur bagdad kasarat rijlaha la aqaba ya allah aleha të kullu omarun ma salahalijet tarif sa ta un deri qatë shkoj lërgë në përgjësi sa që një dhi, një qatë e e eger në kodrat e Bagdadit apo në urat, me një ur për e urat e Bagdadit e thanë komët ditën e kja ametit i sotë zotit o meri ishte përgjëgjës a i sëndre që u dhe në përgjatën e thanë va komët a ishte përgjegjës a ishte ma pa ndrejq u dhë për qatë e kam zi komën a e banë këtë përgjegjësi përgjegjësim e rinë tave të komët dhijet e gërë e banë omerën a di Allahu anë huditën e kja me ti insha Allah këto gjona nuk i blejmë lirë bura insha Allah këto gjona nuk i blejmë lirë shka pëndodhë nuk ka që jashtë të kontrolës shka pëndodhë nuk ka në pas shirën e dinit ton këta i flamë i cili kashtën e netlës ka në islam kashtën e netlës e nëzirë prej gjepit edhe të hesë për u dhe nësokak e qëtë kashtër e netlës sa një për makare dhe të santin e gat sa një për makare e hull dhe të santin e gat e nëzirë prej gjepit edhe qëtë nësokak të hesë për u dhe që i qaj njëri është a i shka qaj okronja e netlës sa vukësoni ka më ju motë nësër ditë në kja me ditë e ronë تابي ساكيش مديجه في اسلامي كتار ورتتون ديث نكيات مت ثاني كو در كان جنوور كوم تو موت سكي تشتا تكيلون نود في وله كي باس متير مهك كاثور سكتاورت تو ام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كاثون صلى الله عليه وسلم رايت حسنات امتي حق القذا يخرجها الرجل من المسجد يا هوني كان باونه sevapët e umetit temë. Këti kam parë. Këtën diri sa, e kam parë sevapit e njonit prej burrave të umetit temë, i cili e hek prej gjamije. Sevapit e kranës netlës e hek prej gjamije. Hatë të lë kërëtë, ju kërëgju harëgju lumine lë mësëgjit. Edhe sevapit e kësa e kam parë. Kësip e kranës, kësip e fleta, a pa në bërë gjaminet tole, apo? Apo jek di kush? Po i hek dikos, por djija, jo, po i hek një hap i Bosnë në Mesafir. Se ja 3 ditë taj pi hek interesant. Ama s'ka faj çipi hek ai Mesafiri Bosnë se ai kusht i heke. S'ka s'ka njërë me pas pas që eri hekshit ato çer. Amë akumë djer çer e kapau derai çiskaçir, edhe ai po hek interesant. Allah i selvat jam shluz, aty e mutlaq jam shluz se vapat Allahu subhanallahu zelalul. Do i kam pa se vapat e kronës nehlet çka i hek muslimani pijamie. Të thonë i kam pa dhe gjënatu ummeti temë. Ra'eitu sejë eatu ummeti. I kam pa dhe gjënatu ummeti temë. Të thonë ja Rasul Allah. E thonë pi gjënove, shka kipa të ummeti temë? Të thonë, fema ra'eitu, a'zama dhënbi min rëgjulin, uti e ajëten pënesiha. Nuk kam pa gjënat matma për ummeti temë, se qaj, shka e ka dit një ajët kuroni dhe dhe ka hërru. Ska gjënat matma. E ka dit një suri qëkur, edhe ka hërru moj. Kësot, për shemblë, kër jam konë i ri, nona me përnësu një dhëtësure, shti asë një asë e di. E majë u mirë, pra. Majë i modhe gjuna, që ka dhise, si dit, të ka ndohë të adhjështë, si të kështë e ditë di shka përkura një kërimit e së të sedinë. Përstrite, përstrite të ekranë. Prej faktorëve në dikusë në bashkimin tonë, modestia edhe falja e jonë, një një një qëtërit. Gashmëria njërë i qetërit me afalë El apu, u alistikfarë Gashmëria jonë njërë i qetërit me afalë Kush gabon ndaj neve Në mëniharë prej neve Kush gabon ndaj neve prej neve Me afalë Interesanta shumë Edhe fjallët e fundit dherës i codit lazni Interesanta shumë Neve kush, kë, kush kush pu gabon ndaj neve prej neve Kurs për e afalit Apo shumë me zor për e afalit A qërë kër pu gabon ndaj neve Dhe pëna vrasin, pëna për në vratën për në ashtrin p Po qëmi nga vetë, po të meshmi të nga Lazni Në një avmenën, ikni të lasheve Larkonu, ikni të lasheve Ashtu ma që molin ne, Ikni, ikni ekscesit, ikni problemit Ikni problemit A kur përbojmë në masën Njani qëtërit, hëzumë kur kur shprafa Po e qojmë terin qësh problemin Teri ku imi njësë, qa gjë pëmrim Ashtu ma që molin Këto të, të, të mlojit e tonë, kur përrasojnë ikni problemet ikni eksesit kumaçon mallit puna kuin sibubrha ta ndokot se Sulejman alayhis salam i gor ka ka porfi kan i grup kan i lugaj ku pan basyetu bubrhatat i uka ton ni bubra bubrata vecir ya hatta ida ata ala wad al namli qalat namlatun ya ayatuha al namlu dkhulu bi sakinikum la yahtaminnakum sulaymanu wa junuduhu wahum la yashurun kur ka kaporti suljmani mo ushtrien e vat E gjinë, i msanë, me lajqë, hajvanë, kafë, shmizatë, tegrëtë, butë, shka ka, kejtu shtrije ati, i paska thonë aj bubreci o të borë mahalë, aj bubreci o të borë e asaj luginës, aj këshiltari i, a i komunës, a zara akon krijetari i partijës, a akon parlament pjesëmarës, ti Benedita, sh -se shka akon aj bubret, me që krijesoren, kura një kerim, zote e kacek e njërje me nën ti për neve, ju sëjtë e ative bubretësave, o bubretëa, kini filhavë Në shabë nukajemi se Sulejmoni në ushtiri dhe vetë përten, E ju shkele a i smerë vash Nduhë këtë edhe neve të buvratës atë e mdojë ton Se herë buka përten Sulejmoni kanë bëto qërtë Në ushtiri dhe vetë Se herë buka përten indika Ive tonë në sukurna buvratë Kër jemi kinë imbira se buka përten Sulejmoni Në jemi Sulejmona jo Në jemi Sulejmona Në jemi ushtarë të Sulejmoni Prej neve qërtë Dutë me imë buvratë Ama kur d ama kur të shdrip e imoni në atë vend ku ka shdrip dhe si njërë ama islovi kur të harojë që isha haru të në na. ama na vrati kur të shklojë që isha shkloj të në ama kur ane kejimi kur të mësot të mësot të në ama kur të respektohet e zoni edhe gjabija të respektohet të në ne bom i bubreta qërë bom Suleiman o zëtë ndrojë e kësitoh o Allah i onë një mona një herë për gjithë mërë me ditë më këtë muslimantë se në kur edhe për artime dhe për ngritje polet, edhe i moja nëherë, o, zotë të njerë të të dhim, se shka folet për e onës Allahot, vetëm në qatë ka dobi e në qera të ka dam, o, Allah i onë, mësona nëherë të të dhim e për gjithë mund, se na emi ushtria jote e qekët janë në miktë të tu, o, Allah i onë, bëna prej atime shka na, arë më në përhatër të të në mormi ndorë si të mormi, pa që në përhatër të në si të, bojmë, përhatër të në bojmë Evena mosin tezën e abdesin keçka i bën mira por akran tani bvojm o zot banapreative shka për një anë i çetrin shumë të butj jemi o zot banapreative njerëzve xinjoni çetit më një herë kur të gabojnë danjëve ja falin o allah yon banapreative shka ato ushtar të uj kur doin le askel banë afisor që ato lërkundrat edhe në kushtet on në kalojnë o zot allah, i mar Allah yon muslimanve anë ban vots namozin e xumah ka vull bania o allah yon shka kan vdej për yumentin muhammed mustafa sa parhid, sa i dhid et muadhe, qalain vore fani avi arambel alameen, lillahi l-fatiha.